ворожне, чи майже космічна. Ви ось звершуєте своє службове відрядження, обоє усвідомлюєте, куди ви, чого і з якою метою прямуєте. Після всього вам є куди повертатися, і ті, хто вами дорожить, неодмінно вас зустрінуть біля трапа. І як важливо людині знати, Сі жде на рідному березі. А мене чи є на усій планеті хоч одна однісінька душа, якій би явилось бажання вийти до пірса, зустрічати такого, як я ось бурлаку, вийти й подарувати йому бодай крихту свого тепла, безпритульна старість. По-моєму, страшніше кон з таборів Тяжким мовчанням відповідає Ось на моє радіоволання Найдорожча людина Та, що обіцяла тобі Відкличність душі Тиху гавань до кінця днів А натомість Жодного слова Мовчанка, яка триває і триває Перетворює твої ночі В суцільні нічниці тільки й живе з чеканням. Радіограми все нема і нема. Невже ніколи і не буде? О, самі ж кажете, збурення в атмосфері. Людині гадають, ні за яких обставин не слід впадати у відчай намагається втішити старого Петро. «Спасибі! У вас добра душа!» – зронив висповідник і глибоко зітхнув. «У наш час рідко зустрінеш людей, які здатні хоч на крихту милосердя. Кому яке діло до твоїх життєвих утруднень? А для всіх нинісущих і безлічі проблем, мабуть, саме ж ця найпекучіша, подолати байдужість до ближнього, подолати роз'єднаність, спомогтися почути одне одного на цій неподільній, колись такій теплій для всіх планеті. Сучасний світ глухне від швидкостей, він летить стрім голов, на наших очах відбувається шалена гонитва амбіцій. Нездорових пристрастей Розбухлих егоїзмів І хто скаже Чи людство надалі Буде в спромозі впоратись З ураганом цих розщеплених у собі Руйнівних енергій Похмурі картини малюються вам А як не бути похмурим? Сердито заскрипівши з лонгом бесідник. Адже з погляду мого егоїзму і моїх нетерпимостей, не ви, а лише я маю рацію у визначенні ходу подій. Помиляєтесь ви, помиляєтесь кожен день, а я не помиляюсь ніколи. Надто якщо на моєму боці сила. Сила надпотужна, бо тільки вона сприймається багатьма, як сама правота, як синонім істини. Старий добув із кишені якусь пляшечку, нюхнув, перепочив. Бідні люди, у хвилину навряд чи щасливу, Розбуджено в речовині енергію нечувано, фантастично. А чи готові ми виявились до того, щоб володіти нею? Володіти розумно, обачно, пам'ятаючи, що Рубікон перейдено, що після епохальних відкриттів треба шукати взаємин докорінно інших, зовсім не схожих на ті, що існували між людьми у попередні часи. Одначе ми, здається, відхилились від початкового наміру. Ви, як я розумію...